Käypodden man alltid velat ska finnas. Du lyssnar på hemma här med Freja och Sofia. Podden för traditionella kvinnor. ett riktigt bra träd, Mattias. Åh, Gud, åh, ge det. man. alltid velat ska finnas. Välkommen till Hem och härd. Det här är Sofia och jag är här med Freja. Hej Freja! Hej! Idag ska vi prata om ett eh, intressant, tycker jag, ämne. Jag hittade nämligen en Youtube-video som handlar om 50 skillnader mellan män och kvinnor. Och det tänkte vi att vi skulle helt enkelt prata om idag. Eh, men innan dess så har jag lite roliga nyheter. Vi lyssnade på... Vita pillret och det visade sig att de nämnde våran podd där. Och då lät det så här. Jag kan chilla för en grej till. Ja. Framförallt riktat mot tjejer. Men det finns en podd som heter Hem och härd. Jag vet inte om ni känner till den. Med några traditionalistiska kvinnor. Det är väl en tre fyra tjejer som har varit inblandade i podden totalt sett. Riktigt bra trad-material. Riktigt bra och jag lyssnade faktiskt om ett avsnitt igen. Vilket är extremt sällan jag gör. Men jag lyssnade på det här om ofrivillig barnlöshet. Med tanke på mm. den här abortdebatten eh, som var för ett tag sedan. Och, äh, men det, det är verkligen eh, det är ett riktigt guldkorn. Eh, absolut. Det, det är den tjejpodden man alltid velat ska finnas. Men som ja, ploppat upp nyligen. Så det var ju jätteroligt att höra. Eller hur Freja? Ja, för du berättade ju faktiskt om mig om hur den här podden blev till. Och baserat på det är det ju ännu roligare faktiskt att du ja. nämnde Vita Pildret. Ja, men det kan, kan inte du berätta det nu? Ja, absolut, absolut. Jo, jag är ju en superfans av Vita Pildret. Jag har lyssnat på dem sen början. Eh, sen de började jag tycker det är jättekul. Eh, och det var väl kanske ett och ett halvt år sedan som jag lyssnade. Och då så sa faktiskt Kristoffer Dunny att han liksom ville höra en kvinnlig podcast som pratade om just traditionella kvinnoroller. Och då tänkte jag att jag skulle kunna göra det på något sätt. Så jag tycker det är ganska kul att Kristoffer eh, Dunne vet inte om själv att det är han som har triggat igång den här podcasten. Så det är kul att han tyckte om resultatet. Ja, superroligt. Och det är ju definitivt lite kvalitetsmärke till er som startade podden. Så att det är bara superkul att det togs upp. Verkligen, verkligen. Superkul. Mm. Då så kan vi gå till dagens ämne. 50 skillnader mellan män och kvinnor. Och då tänkte vi ta... Dels har vi översatt det här videon till svenska då, Och från engelska. Och så har vi delat upp det så att vi kommer ta varannan punkt. Och den kanalen på Youtube som vi har tagit ifrån heter Brave the World. Och då så kan jag bara läsa det som hon säger i början. Kontrollerade studier och evolutionspsykologi, antropologi och scanning av hjärnor visar att män och kvinnor inte är likadana. Vi är fysiskt och psykiskt olika. Vi tar in, bearbetar och levererar information annorlunda. Vi utvecklades med olika prioriteringar och vi marinerades i olika kombinationer av hormoner som foster. Detta leder till en felaktig tolkning av verkligheten, vilket skapar konflikt, inte bara i våra kärleksliv, utan i våra familjer och våra barns liv. Så vi tänkte prata om några av dessa skillnader idag. Om vi är medvetna om skillnaderna så kanske vi kan integrera mer förståelse och empati för varandra och ha bättre och mer trivsamma möten. Det är det som hon säger då i den här videon och... Jag kan bara lägga till att när jag själv var genusfeminist så fick jag lära mig att man skulle bortförklara alla studier om då att det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor. Bara för att ja, forskare hittar det de söker efter. Så då tyckte feministerna att manliga forskare letar efter skillnader i mellan män och kvinnor för att de vill behålla patriarkatet och de vill fortsätta trycka ner kvinnor. Och då blir det de resultaten att det är skillnader. Men att i själva verket så var det ingen skillnad. Jag tycker att det här är ett väldigt arrogant förhållningssätt. För att då kan man ju bara lägga ner all forskning i hela världen. Bara sluta med det nu. Eftersom det ändå inte har någon som helst mening. Och att det bara blir vad man söker efter. Men det är också ganska typiskt för feminismen. Att bara totalt nedvärdera det som folk jobbar hårt med. Liksom som forskning då. Så idag har jag betydligt mycket mer respekt för forskning. Och jag vet att forskare själva har ju mycket metoder som gör att de minimerar sin bias, som det heter då. Men självklart ska man alltid tänka på då, vem betalar för forskningen och kan det vara vinklad? Men alltså kontrollerade studier har ju relevans. Så att man kan ju inte bara bortförklara det, men också att alla de här grejerna som vi kommer att säga idag, det är ju inte en lag eller något sånt, så det är inte den ultimata sanningen forskning Kommer ju alltid att uppdateras så att säga. Men jag tycker ändå att det är, finns alldeles för mycket forskning som visar att det finns skillnader. För att man bara ska kunna totalt ignorera det så att säga. Så jag tycker det är kul att försöka prata lite om det här. Och så, för mig så känner jag att det hjälper mig att förstå män bättre. Och bli mindre frustrerad på dem så att säga. <laughs> Några av de studier som hon refererar till är bland annat National Institute of Health. American Journal of Psychology, Scientific America, Neuroscience, Journal of European Psychology Students och studier från Stanford University etc. Allt det här kommer finnas i fotnot här i podden så att ni kan se alla forskningsstudierna. Vi kommer inte nämna efter varje sak som vi berättar exakt var det kommer ifrån. Så Freja om du börjar med nummer ett då? Ja, jag kan ju bara flika in i en grej om du sa, att um, man, man får ju använda sunt förnuft och fundera på vad är, om man är någonstans pilrad på hur världen ser ut, så kan man ju tänka lite grann vad är det som är mest harmoniskt? Liksom, vad är det som skapar klyftor mellan män och kvinnor och vad är det som kanske kan läka klyftor mellan män och kvinnor? Menar att säga att män och kvinnor är exakt likadana skapar ju sådana enorma klyftor, för vi förstår ju inte andra alls när vi tror att vi är likadana. Um, och det är ett jätteproblem, och det är därför jag jättegärna vill vara med och göra det här med podden Och jag vet att det är därför ni startade den. Så att det är ju, det är ju det kärnan i våra problem uh, i västvärlden till stor del. Att vi inte förstår varandra längre. Mm. Uh, ja, jag började jätte gärna med min första, och den låter så här. Män och kvinnor ser inte på samma sätt. Och jag trodde först att det innebar att man såg hur man såg världen. Alltså kanske rent mentalt sågvärden, Men det här rör alltså sig med synen. För mäns näthinor är tjockare än kvinnors. Och näthinnan är ett tunt lager av som ligger på ögat. Då, och cellerna i de här i våra näthinnor är alltså olika. Eh, cellerna i näthinan hos män är större än kvinnors. Och utspridda över hela hinnan. Detta betyder att de är gjorda för att notera och följa objekt som är i rörelse. Medan kvinnors näthinor består av mindre celler, alltså storleksmässigt mindre celler, som är koncentrerade i mitten av den här tinnan. Det gör att vi är bättre på att lägga märke till objekt och att analysera textur, struktur och färg på det här objektet som vi ser. Det här fenomenet är också vanligt hos många däggdjur. Så att det är inte bara hos människan givetvis, som den här skillnaden finns. Och man kan ju definitivt spekulera kring varför det är så. <laughs> vi är gjorda för att... Gör olika saker. Jag, menar, jag tänker mig att män gjorde för att jaga och kvinnor plocka bär. Liksom. Det har vi pratat om lite grann förut, att man har olika uppgifter i en, i en flock. Och rent fysiskt så finns det också bevis för det. Ganska tydliga bevis för det. Men Det här är så himla intressant, för det är en sån grej som jag känner att det här kan ju inte vara fake. Liksom. Det är ganska enkelt mm. att se om det här stämmer eller inte. Och det är en ganska stor skillnad tycker jag. Ja, det här är ju en konkret skillnad som är verkligen fysisk. Alltså, och den kan ju inte bero på miljön. Nej, verkligen. Man kan ju inte säga att oh, vissa har en miljö som gör att deras nätinor utvecklas annorlunda. Utan det är ju en medfödd medföd skillnad hos kvinnor och män. Ja, men precis. Precis, för att eh, om det var liksom miljön, då skulle, man ju, då skulle ju många kvinnor också ha det. Och feminismen, de, de gör alltid den här grejen att ja, men det man behandlar killar annorlunda. De menar på allvar att man behandlar killar annorlunda så att då blir deras ögonceller annorlunda. Det, det är för... Det, nej, det, det håller inte. Nej, alltså det är inget tvekan om att ens miljö är viktig när man växer upp. Men miljön är inte avgörande för hur man blir. Och framförallt inte sådana saker som är fysiska som har att göra med så att säga, evolutionära skäl. Sen vad man tror på att vi kommer från en annan sak. Men just om det finns ju en viss... Det finns en utveckling av oss fysiskt som visar på att vi har olika uppgifter. Och det har ju att göra med bara det har att göra med jakt, det har att göra med att människan ska bli och så vidare. Det finns sådana tendenser i våra, liksom våra fysiska kroppar. Det är ingen tvekan om den här saken. Ja, men det gör ju verkligen det. Och, och många av de här studierna det är också, de mäter dem från när de är jättesmå. Alltså första dagen de föds och sånt där. Så att det verkligen inte kan vara någon liksom, hur sjuksköterskan liksom tar hand om ett pojkbarn och ett flickbarn alltså, och stora skillnader. så att, mm, Gud vad intressant. Det, det här leder inte till tvåan. Kvinnliga bebisar föredrar ansikten. Och manliga bebisar föredrar objekt som rör sig. Män och kvinnor ser på olika sätt som vi just har lärt oss. Hundra spädbarn studerade samma dag de föddes. De fick välja mellan att titta på en ung kvinnas ansikte. Eller en eh, dinglande mobil. Och forskarna. Fick inte heller veta barnets kön när de registrerade deras ögonrörelse. Pojkarna kollade då på mobilen dubbelt så ofta som tjejerna. Så under de första månaderna av livet så kommer en flickas ögonkontakt och ömsesidig ansiktstittande, stirrande, alltså gazing då, att öka med över 400%. Medan pojkarna visar betydligt mindre eh, förbättring i det. Det är ganska stora, stora skillnader där. Ja det här är så otroligt intressant För det är ju att redan som spädbarn Visa skillnader det, Alltså det går inte bort att förklara Med att det är en miljöskäl Eller att man har uppfostrat <går> På ett visst sätt Det är liksom det är inte logiskt på något sätt Och jag menar, det finns ju jättemånga av de här studierna som vi kommer gå igenom Delvis som handlar om just det Alltså hur Redan, hur redan bebisar reagerar Du kan inte ha Uppfostrat en babys utifrån sitt kön Det, liksom, det går inte Nej, det här, och den här studien, jag, jag gillar det verkligen För det är verkligen dag ett Och forskarna fick inte ens veta vilket kön det var Det, det är det alltså Ja, de har verkligen tagit bort hela den här Grejen med att, att Forskarna helt enkelt bara har sin Bias mm, Precis, och jag kan hoppa in på tre direkt För det handlar också om, om yngre, fast barn Kanske är lite äldre barn Flickor och pojkar gillar att rita olika saker eh, Flickor ritar människor Djur och växter dessa är ofta arrangerade symmetriskt och vända så att säga, mot tittaren. De använder många färger och ofta varma färger. Pojkar ritar saker eller objekt i rörelse, ofta action-scener nästan kan man säga, och använder färre färger som ofta är kalla. Det här är något jag tycker är jätteviktigt för att jag tittar ibland på videor med Stefan Molyne som pratar mycket om att låta pojkar vara pojkar och... Han pratar ofta också om att fröknarna, så att säga, eller lärarna i skolan, är ofta kvinnor. Och normen i en skola är så att säga, det feminina. Um, och därför är det så ofta att lärarna markerar mot pojkarna när de gör maskulina saker. Om de brottas, eller om de slår, leker va vapenlekar, eller ja, som här då kanske ritar våldsamma scener. Så poängen är ju just att det handlar inte bara om att pojkar tycker kanske är tråkigt att rita. Om att de blir markerade mot utan Det handlar om att man markerar emot deras naturliga beteende. Och det hämmar ju jättemycket deras liksom, förutsättningar för att bli män. Så Det här är ju inte ett problem bara när de är barn. Det här är ett problem som sätter sig i dem och som fortsätter att ha ett problem när de ska växa upp till män. Jag tycker det är jättehemskt. Alltså det är verkligen det är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Det, är, det finns inte annat ord för det. Jag tycker också att det är fruktansvärt. Det är verkligen barnmisshandel. Barn liksom. Mm. Absolut. Det är absolut ett övergrepp på liksom, barnets individuella frihet, utveckling. Alla de sakerna som man måste få göra när man är barn. Att man ska inte få vara stereotyp som barn. det är ju ett sånt övergrepp så att jag vet inte vad. Alltså, helt otroligt sjukt. Det är verkligen hemskt och det Och det som jag. Som jag är rädd för. Och som jag tror att man ser nu. Det är ja men, det som är svårt för oss vuxna nu. Att dejta. Liksom. Det, bland annat har det med det här att göra. Att killarna har varit så. Ja de ska inte få vara som de är. De blir ju liksom ja men, traumatiserade. Tänker jag mig på något sätt. Och, och, framför, och också arga kanske. Mot kvinnor. så att Det kanske, det blir klart att det blir svårt på. Alltså, jag vet ju inte. Jag är inte psykolog. Men liksom, det är klart att det. Det skapar problem, sådana här grejer skapar problem som vi ser nu. Liksom. Ja, alltså män är ju överrepresenterade i självmordsstatistiken till exempel. Och jag menar, det, man kan ju inte, inte dra paralleller till hur de blir uppfostrade, hur de får höra om sig själva som män, eller pojkar och män. Mm. Hur, hur, alltså, alla de sakerna som man får höra om sig själv som, så att säga, som grupp för man ser ju såklart också hur den fröken behandlar de andra pojkarna i klassen. De får inte heller leka med vapen, de får inte heller testa sina hierarkier eller allt som män, eller pojkar behöver göra tidigt för att lära sig att vara män helt enkelt. Alltså, det, det blir ett problem, ett problem för kvinnor också, för kvinnor behöver bara, behöver männes beskydd. Och det, det, har, det har inte vi. Så att, det, man, vi är också. alla påverkas negativt, så att säga, både kvinnor och män, av att män inte får växa upp till män. Ja. Och det börjar ju i skolan. Eller kanske till och med innan, men oftast i skolan. För där, är, där utvecklar man ju sin identitet. Och man testar mot andra, man testar mot äldre, kanske som fröken. Eller man testar mot de andra pojkarna i gruppen, man testar mot flickorna i gruppen. Man får inte göra det. Det är maskulint och det är match, och det är liksom en, någon slags kultur som inte är acceptabel. Och det är så sjukt. Det är så upprörande och så himla sjukt. Ja, och faktiskt, när, jag har inte tänkt på det, men... Killarna var ju vilda, liksom. När jag var liten i alla fall. Och eh, där det hade varit bättre för mig att kunna gå i en klass, kanske, där det var bara tjejer. Alltså, för att då hade det varit mycket lugnare, tänker jag mig. Ja, jag vet inte. Men det, jag tror att det, det, det är svårt, alltså, som, som det är idag i alla fall, att man hela tiden ska ja, kritisera killarna för att de är vilda, liksom. Och de, de kör vilda lekar. Ja, ett argument för att ha delade klasser det skulle ju kunna vara att man inte mäter pojkarna ute efter flickornas standard då. För det gör man ju numera. nu mera. Även om folk feminister säger så här: Vi lever i ett patriarkat. Nej, det gör vi inte. Vi har ju vi har ett patriarkat. Och det är ju för att det, normen är ju det kvinnliga. Alltså om man, ska, om, man, om man mår dåligt ska man prata om sina känslor exempel. Ska man måla, måla teckningar i skolan, ska man måla fina teckningar med blommor och, och djur och människor och så vidare. Det finns ingen, det finns ingen patriarkal aspekt tycker jag, i, framförallt inte i uppfostran. Men generellt i samhället, jag säger någon patriarkal eh, aspekt vi har. Jag önskar att vi hade haft ett <laughs> patriarkalsamhälle, det har vi inte. Ja. Ja, jag önskar att vi hade mer av det. Um, men kunde få styra upp det här. Uh, nej, men verkligen. Det där är också en superintressant diskussion- i hela patriarkater. får en hel avsnitt av det. Mm. <laughs> ja, <laughs> det är ett helt, helt antal liksom. <laughs> Nummer fyra. Kvinnor hör bättre än män. Det här kändes inte alls förvånansvärt för mig faktiskt- men uh, kvinnor har 11% fler neuroner än män- i hjärnans center för språk och hörsel. Så kvinnor hör inte bara bättre. Men de kan också skilja mellan ett brett spektrum av känslomässiga toner i människans röst. Det här är förmodligen för att kvinnor utvecklats för att vara vårdgivare. Så att höra och tolka sina barns skrik är en väldigt viktig färdighet. Och det är en färdighet som vi är födda med då. En undersökning av spädbarn samma dag som de föddes visade då att tjejer- reagerar mer på ett annat barns skrik än pojkar gör. Ja just det och här, och här tar hon också upp det här då med att eh, mjukt talande kvinnliga lärarinnor ofta säger liksom att ja men pojkarna de har uppmärksamhetsproblem eh, men är det är bättre då kanske att flytta killarna längre fram i klassen för att han kanske inte faktiskt kan höra frökens röst. Det är jätteintressant tycker jag också för att det är ju väldigt många pojkar som får dessa diagnoserna, till exempel ADHD. Just det, ja, ja. Och jag menar, tänk om det skulle vara en så enkel sak som att sätta pojkar längst fram. Ja. Det här är ju en effekt av att vi inte får veta att vi är olika och, och hur. För den fröken vi har ju ingen aning om att pojkar hör så att säga inte sämre som att de är dåligt men att de har en annan typ av hur de tar, att de tar upp ljud. På ett annat sätt än vad flickor gör. Det vet man inte ens om. Tänk om en fräken visste om det. Vad hon skulle kunna behandla liksom barn annorlunda utifrån sina förutsättningar. Så att de skulle få den bästa möjliga, åtminstone chansen till utbildning. Och en bättre miljö i skolan. Och åtminstone förutsättningar för en bättre miljö i skolan. Det får ju pojkar, framförallt, poj framförallt pojkar får ju inte det idag. Pojkar lider ju mest i skolan idag. Framförallt i yngre åldrar när de vill leka krigslekar eller så vidare. Skolan är inte byggt på pojkar alls på sätt. Nej, men, nej men det är sant verkligen. Mm. Och, och det var också det i andra så en konstig grej också med skolan att, man, att de lekte så här helt supervilda krigslekar och du vet då blev man ju själv alltid så här tillfångatagen. Jag fick alltid vara så här indian så här, och sitta inlåst. Så det var inte någon kul rasna var ingen kul för tjejerna heller och det här var inte ens liksom, mobbinggrej utan det var, här, det var bara så det var eh, så det var så det hade varit bättre om de hade kunnat få härja själva liksom och så hade tjejerna kunnat få ha sin egen rast i lugn och ro liksom. för att jag typ behövde ha lite chill på rasten men det var ju liksom typ kaos men sen var det också att det fanns inga lärare där runt omkring på rasterna utan då, då skulle alla barn bara vara ute själva liksom. Ja, men jag tänker också att det skulle kunna vara acceptabelt att leka sådana lekar där tjejerna ska räddas för det är ju ungefär så de pojkar vill göra och det är så män vill göra som för allt Ja det här motsatte det var bara ingen som räddade oss det var <laughs> poängar de tog platt oss men det, men det är sig också ganska det är ju intressant alltså mm. det är ju väldigt väldigt intressant men det här varit coolt då när det hade funnits några några som var så här, om man hade tillhört en grupp så hade ju de killarna säkert kommit och räddat den då men det fanns, liksom, det fanns liksom inga bra regler såhär. Det var bara så, här, djungens lag. Killarna tog tjejerna bara, nu är ni våra tjejer. Ska sitta in med <laughs> oss det här. Hela evan varasten Det var så jävla trist också. Ja, men, alltså, jag tänker, om, om, lärare, om en, en lärare ser det och kan liksom signalera att de här naturliga känslorna är okej, okay, då kan man ju snarare införa leken att nu ska ni rädda tjejerna, kanske. Absolut. Men det är ju liksom inte så, utan det är ju bara fult och... Negativt och maskulint Och det är, allting det är toxiskt liksom. och man, får inte, man får inte leka på det sättet Och jag tror att Det måste vara mycket värre nu än när vi var yngre alltså... ja, Jag kan inte ens föreställa mig liksom. Jag tror att En optimal skolmiljö Skulle vara där man gör saker Separat ibland Och tillsammans ibland Och när man är uppdelade Alltså pojkar och flickor De lärare som hanterar pojkarna då De vet om att hur pojkar är de vet om hur pojkar gör, de vet om hur pojkar bygger relationer, de vet om hur pojkar hanterar känslor, de vet om hur pojkar testar hierarkierna och så vidare. Och de låter dem göra det. Och flickor får göra sin grej och de har fröknar, eller lärare då, som vet om hur flickor gör. Hundra procent. Det måste ju vara det optimala. För, och, och som sagt, när man har interaktion mellan könen i skolan, då kan man kanske ha fokus på det. Typ man kan kanske ha dans, eller man kan ha relationsprat, liksom, eller man, ut, man pratar om bara, alltså, man pratar om relationen mellan man, har, man fokuserar på hur man att man är olika och att man lär sig att kommunicera med varandra uh, uh. att fokuset är inte så här nu ska ni sitta i en klass matte och så ska vi ha en samlad grupp utan den samlade gruppen lär sig om varandra lär sig om fysisk närhet lär sig om relationer alltså på ett traditionellt sätt att man, och könsrollsmässigt också att man pratar om att vi är olika av en anledning, det här är biologi liksom Nej men absolut och bara en sån sak som eh, på gymnastiken liksom, så var det ju ja, det måste ha varit jättetrist för killarna att spela basket med oss tjejer. Vi var ju totalt värdelösa jämfört med dem. Så att, hur kul är det för dem? Det är det bättre om de hade fått verkligen ja, träna sig och verkligen bli bättre på sin sport. Och att tjejerna hade fått göra sin grej liksom, en, i fred. Så, att, ja, nej, det, fan, ju mer man tänker på det så blir det faktiskt <laughs> att det borde vara uppdelat. Segregation är kanske ingen dum idé. Nej, mm. Nej men det finns för Men som du säger också att man, man, har, man, klar, man behöver inte vara så här hysterisk med den segregationen utan att man ändå kan man kan ha vissa lektioner tillsammans. Mm. Absolut. Och med, jag tror att närvaro av pojkar och flickor i samma klass begränsar liksom varandra på något sätt. Och pojkar tar ju mer plats. Och det, då tycker folk att ja, men det är patriarkat. Liksom. Ja, fast så här, men bör, bör ju vara patriarkala. Ja, visst. Och jag menar att om, om de skulle få utveckla det utan närvaron av flickor skulle vi ha ett mycket bättre samhälle. Mm, mm. Och om flickor skulle få utveckla sig utan närvaron av pojkar alltså det skulle vara, just det här, precis som du säger man kan ha gemensamma saker ibland för man måste ju ändå lära sig interagera med varandra, självklart. Men man behöver också lära sig interagera med sin egen grupp alltså pojkar behöver lära sig interagera med, med sin grupp som är pojkar och flickor behöver lära sig med sin grupp som är flickor och man behöver utveckla sina naturliga tendenser i sin grupp. Och det gör man bara med hjälp av sin grupp också. Man gör inte det med på flickor närvaro om man är pojke till exempel. Det kommer ju komma till sen också. att Hur pojkar leker till exempel. Och hur vad det betyder för deras vuxenliv sen. Ja, vi kan ta nästa som är nummer fem. Vi reagerar olika på musik. Och man gjorde en studie också med bebisar, för tidigt födda bebisar. Man gav dem musikterapi och de flickbebisarna som fick musikterapin. De visade upp snabbare förbättring än flickbebisarna som inte fick musikterapi. Alltså De fick åka hem kan man säga tidigare. De förbättrade och blev friska och hälsosamma Oj. snabbare än de som inte fick musikterapi ja. Men däremot så om man om gjorde samma sak med pojkbebisar. Och då hade man också två stycken grupper. En fick musikterapi, en fick inte musikterapi. Och musikterapin gjorde ingen skillnad för, för pojkbebisarna. Va? Nej. Så det här kan ju ha att göra med det du sa, med våra hörsel. Alltså, och emotionella liv också. Att våra emotionella liv sitter på olika ställen i hjärnan. Och vi hör på olika sätt. Så det finns ju en väldigt stor skillnad i hur man uppfattar ljud, hur man reagerar på ljud, hur man reagerar på musik. Hur man reagerar på olika former av sån typ av terapi. Helt fascinerande. Mm. Eller hur? Ja, så otroligt intressant. Jaha. <laughs> wow. <laughs> cool. Nummer sex. Män vill automatiskt blockera ut vissa ljud. En studie av vuxna i Nederländerna där man övervakade hjärnaktiviteten hos 17-25-åriga gamla män och kvinnor när de processade vitt brus och musik visade följande resultat. Kvinnorna hade en intensiv respons på båda ljuden, men gav respons på musiken men deaktiverade det vita bruset, som om det inte ens hörde det. Detta kan bero på att under ett manligt fosters utveckling så påverkar testosteronet bildandet av hörseln, vilket gör att det blockerar oönskade ljud och repetativa akustiska stimuli. Ha, det här är en stor utmaning i de flesta manliga och kvinnliga relationer. En tjej kommer att säga någonting och killen hör inte henne. Hon kommer att upprepa sig flera gånger, vilket gör att hans hjärna registrerar hennes röst som oönskade repetitiva akustiska stimuli. Och innan du vet ordet av så handlar det om att han lyssnar aldrig och hon tjatar alltid. Och många av oss kommer att fastna i en feedbackloop av beteende där man skapar en fascinerande hönan eller ägget scenario. Säger min mamma samma sak 500 gånger. Eftersom min pappa inte hör henne. Eller stänger min pappa ute henne. Eftersom hon upprepar sig själv. Det här är ju super superintressant. För det stämmer tjata. Man blir ju lite så här. Det, det är nästan otäckt tycker jag. Vad då hör inte män när jag pratar med dem. Alltså det, det, jag, här, jag vet inte vad jag ska göra med den informationen, typ informationen. Eh, och vad är lösningen på att slippa tjata. Så alltså det Ska man skicka ett sms? Liksom, jag vet inte. Eh, och sen tror jag för sig att det här handlar om andra saker. Men jag vet inte. När man tjatar, då är man i totalt maktlös position. Och det gäller om man tjatar på en man eller på sitt barn. Och eh, jag tror att man aldrig, aldrig ska tjata på sin man. För att då, bli, då behandlar man ju honom som ett barn. Så min personliga regel är så att jag upprepar mig aldrig mer än två gånger. Sen så försöker jag hitta en egen lösning. Eller acceptera situationen. Men det kanske felar mig. Jag vet inte. Det är bara liksom min egen grej. Och, och jag tjatat på barn tycker jag liksom är. Till barn säger du bara så här. Okej, okay, nu har jag sagt det här två gånger. Och du har inte gjort det. Då blir det en konsekvens. Men jag vet inte. Jag har inga barn. Så <laughs> eh, vad, vad säger du som mamma? Ja, dels kan jag ju säga då att jag också är flickvän numera och eh, jag pratade faktiskt med min man om detta här om Daniel hjälper att skriva ihop till det här avsnittet om just den här grejen, för hur ska man göra? För att som kvinna, eh, dels vill man ju prata mycket om allting och dels vill man gärna få någon slags respons på vad den, alltså olika, ibland kan responsen bara vara att ja, men jag har hört vad du säger mm. eh, och han sa något som jag faktiskt har hört förut men säga att det man bör göra är att dels försöka uttrycka det man vill på alltså kort inte värsta utläggningen inte liksom massa sidospår Försök att hitta kärnan det man vill säga och säg det. Det andra är att kanske inte göra det när han gör annat liksom inte avbryta honom när han kollar på tv eller när han står och diskar eller, inte jag vad han gör men alltså att inte ta det samtidigt som andra saker händer för att det är ju lite det som vi pratade om med skolan att om en man fokuserar på någonting annat så kanske han inte hör Helt och uppenbarligen har ju de kapacitet att blockera ut vit, så här brus. Mm, mm. <laughs> och blir man brus, då kommer hans hjärna registrera en som brus. Um, så det finns några knep som man kan göra för att liksom, bra, kunna prata med varandra på ett bättre sätt. Wow, det var jättebra! Mm, jag tyckte själv det var bra. Så uttrycka sig kort och ej avbryta liksom, om han sitter och jobbar med något. Ja, Exakt, och kanske till och med göra det man ska säga att lite spännande. Alltså inte bara så här, klaga, nata på de samma saker. Utan försöka hitta annat sätt att säga saker på. Liksom hitta olika ingångar. försöka hitta eh, något som man kan relatera till. Liksom inte bara samma hela tiden, på samma sätt varje dag. När det gäller barn så tycker jag också att om man måste tjata på sitt barn har man misslyckats med någonting. Och jag har ju ett barn själv som snart fyller sju. I och med att jag bor själv med henne och vi har varannan vecka grej, så inser jag ju att jag kan inte bara vara mamma mina veckor, jag måste också ha lite ramar, lite striktare regler, och eh, försöka fylla en funktion som lite gränssättare också. Och jag är ganska strikt med henne faktiskt, inte någon slags hippie-fostran <laughs> med henne, och det är definitivt så att jag säger till en gång och kanske en gång till, och sen blir det konsekvenser av det. Och hon får gilla läget bara. Mm. Hon är ganska observant och mogen Emotionad vi pratar ofta också om Varför jag bestämmer Jag bestämmer och jag förklarar för henne varför det är så Och jag förklarar också att ibland Kan vi kompromissa du och jag Men oftast så måste jag bestämma Och det är för det eget bästa Det har inte att göra med att jag vill vara elak mot dig Eller att jag tycker det är kul att skicka dig i säng tidigt på kvällarna Ibland, det har ingenting med saker att göra jag är ansvarig för dig som vuxen. Det här kanske låter väldigt fyrkantigt och autistiskt att säga till ett barn, men vi har haft sådana samtal faktiskt. Och Jag tycker också att man kan börja tidigt med sitt barn att om man är en förälder som har sitt, sin bebis, så säga, nära sig, ammar, bär, eh, alltså i skal till exempel, alltså inte lägga barnet i vagn eller säng tiden, utan ha barnet nära sig, amma mycket, ha någon form av nära föräldraskap, då är chansen större att man får ett barn som litar på att jag vill barnets bästa. Och då slipper man ganska så mycket konflikter. Vi hade till exempel ingen två års trots henne. Gud var suveränt alltså. Nej men det låter ju superbra jag gillar verkligen den här grejen med att förklara för barnet varför det är de vuxna som bestämmer. Och att sätta gränser. Nu var det aldrig särskilt svårt för mig att bara fatta det ändå. Varför mina föräldrar bestämde. Mm. Liksom. Men jag tycker också att det är, det är något som jag är jätteglad över i min barndom. Att jag fick gränser. Det var ju jättebra. Det var verkligen den bästa grejen. En annan grej som jag läste. Här tror jag att det blir mer psykologi. Liksom att män ibland kanske har svårt att ta en konflikt. Du vet, jag brukar ladda ner grejer från nätet. Hur man ska prata med män och så. Här, hur man ska få relationer att funka. Så en av dem som jag kommer ihåg det var att det var någon kvinna. De bodde väl ihop då. De var gifta. Och så hade det varit något lås i källaren som hon hade bett honom att fixa. Och han hade bara inte gjort det. Och hon hade då chattat och chattat om det här. Och då menade han, så skrev den här boken att man skulle fråga en annan man. Och då skulle det <laughs> ja. ganska. Men jag tycker det är lite taskigt. Här, men ja. men du menar på att då gick det snabbt. Och, och, och jag tänker med att man kan hitta en lösning som att ja men då, nu ringer jag liksom någon professionell som kan fixa det här. Alltså varför ska man göra det till en konflikt liksom? Istället för att bara fixa problemet. Han uppenbarligen, har frågat två gånger, han gör inte. Han kommer inte göra det. Gud vet varför, han måste inte göra det. Det är inte du som är mamman utan... Vill du fixa låset, gör det själv eller skaffa någon som gör det? Tänker jag. Men jag vet inte. En effekt kan, det kan ju bli att mannen känner att oj, det blev jag nästan lite kuckad här. Ja. här. Ja, och det kanske han behöver. <laughs> ja, precis, exakt. Att det kanske blir lite, så här, lite signal att du får faktiskt göra det. Annars så är det en annan som gör det. Ja. Eller säg bara, nej jag har ingen lust att göra det. Jag vill inte, jag bryr mig inte om låset. Okej, okay, mm. då vet jag. Men vill ju väldigt gärna hjälpa. Men om man hamnat i den här onda, cirkeln, eller onda spiralen att inte lyssna på varandra och missförstå varandra då blir det ju lätt att man måste ta till med någon slags hård handska, så att säga, innan det kan hända en förändring. Och det gäller båda hållen, inte bara kvinnor till män utan tvärtom också. Uh. Jag tänkte bara en sak med barn. Bara. En, en, en, en, en, en tidigare vände mig berättade en rolig grej som han hade upplevt i skolan. Ehm, han hade en kvinnlig fröken som eh, sa, ofta, hon hotade ofta med att Mm, nu ska ni göra det här. Typ, plocka bort leksakerna, kanske. Och där sista gången jag säger till. Jag säger inte till några fler och Han tyckte, åh, vad skönt <laughs> då, då, då missförstod ju han så att säga det hon sa. Nu hade hon någon konsekvens ändå. Hon tyckte att det är någon slags konsekvens. Jag kommer inte chatta med någon mer gång. Det blir en handling av från mig, min sida, om inte ni plockar bort. Han förstod ju klart inte det. Barn förstår ju inte liksom att om man säger till barn, okej okay, det kanske är ett lite fyrkantigt barn kanske är ett sitt barn, så spelar ingen roll om man säger till barn så här, nu kommer inte jag tjata några gånger ah, okej, okay. är det, det enda konsekvensen som blir av att jag inte lyder dig, eller vad? Jag menar, man måste ju vara tydligare med ett barn om man märker att det här barnet förstår inte att det blir konsekvenser av någonting man inte gör, eller gör Nej men av allt i livet så är ju ord mycket mindre viktiga än handling Ja, så är det ju liksom så att, absolut, då om den där fröken inte hade någon faktisk konsekvens efter det där då är det ju bara liksom tomma ord ja, jag har sett, jag har jobbat i skola förskola, skola, fritids jag har sett barn slå sina föräldrar ja men alltså nu är det ju, nu är det, har du spårat ur totalt ja, ja du, nej men jag tycker liksom bara att man ska kolla också i naturen, alltså honor och hanar mm. är olika av en god anledning och vi är ju faktiskt också liksom djur, tycker jag i alla fall Uh, och det är där som jag tycker också att feminismen verkligen, de bara liksom att och bara tittar på, det finns honor och hanor, mm. det är så liksom. Ja och jag menar, vem man än tror har skapat oss, vem eller vad, så har vi ju skapats olika av en anledning. Mm. Jag tror det. Så att, tänker jag, ja. Och jag menar, vare sig man tror på evolutionen, eller den gud, eller flera gudar, eller vad det än är. Vi är olika av en anledning, och alla djur i stort sett är också olika av en anledning. Framförallt djur, mm. så som vi är. Och det är ju inget tvekan om saken att det är så. Och jag tycker ju att man ska hedra det. Alltså man ska värna våra olikheter. Mm, absolut. Ja, äh, nummer sju är så otroligt intressant, tänker jag. Och den är lite lång, så försöker jag gå bear with me här. Kvinnor är bättre än män på att uttrycka känslor verbalt. En studie gjordes för att observera och dokumentera hur känslor processas i hjärnan. För barn, alltså sju upp till puberteten, så reagerade den primitiva delen av hjärnan, amygdalan, på negativa känslor. Den här delen av hjärnan har få kopplingar till exempel vid språk och därför kan barn ofta ha svårt att uttrycka hur och vad de känner. Under och efter puberteten sker en förändring i var känslor processas i hjärnan. Aktiviteten flyttas till hjärnbarken, men bara hos flickor. Både positiva och negativa känslor hanteras olika av kvinnor och män efter puberteten på grund av denna skillnad. Alltså män hanterar fortfarande känslor i amygdala, alltså reptilhjärnan. Medan flickor och kvinnor då hanterar känslor i hjärnbarken och den är kopplad till reson resonerande språk, utveckling och så vidare. Och det här är ju en jätteviktig skillnad. Herregud, absolut. Ja, oh. detta är alltså ej på grund av uppfostran eller miljö, utan på grund av medfödda skillnader i våra hjärnor. Naturliga medfödda skillnader i våra hjärnor. Eh, män har inbyggt i sig att dra sig undan vid negativa känsloupplevelser och undvika kontakt medan kvinnor gör tvärtom. Detta skapar ju Missförstånd och frustration, givetvis. För kvinnor vill ju gärna prata. Eh, män vill inte prata. De vill, de vill antingen vara i tre. Eller lösa problemet då, praktiskt eller ak aktivt. För att det är ju en handlings... Alltså amygdala är ju en handlings... Det är det tidigare att säga. amygdala är handlingskraftig. Men hjärnbarken inte lika mycket. Men jag tror liksom att många av de här problemen som vi ju ser så mycket av idag... Det beror inte bara på att vi inte vet att män är annorlunda än kvinnor. Utan att vi lever isolerade. En man och en kvinna istället för i grupp. För att det där skulle ju lösa sig helt naturligt. Om det var så att en kvinna kände att hon behövde tjänstemässigt stöd. Så skulle hon bara ha sin grupp av kvinnor där som kunde ge det. Istället blir det att man sitter ensam i en lägenhet med en man. Och så, så vänder man sig till honom. Och han bara, är, eh, jag vet jag. Varför slutar du inte bara prata så här? Alltså så jag tror att, nu säger inte jag så här att åh vi ska bo som hippies i liksom, kollektiv. Men jag tror att, även för att jag vet inte, för jag känner liksom att hur, hur ska man någonsin komma runt en sån här grej? Ska man bara vara så här, okej, okay, jag behöver inte stöd. Då, då måste jag direkt ringa en kompis. Jag kan ju absolut inte prata med en man om det. Är, det. är det så man ska göra kanske? Alltså jag tänker att, om ja, vi kan komma tillbaka lite till det vi om förut. Att om man säger så här, om man tänker sig att man har ett ultimat samhälle där man kanske har generationsbonden av olika slag. Man har sina, sin mamma nära, kanske ens mans mamma nära. Man har farmor, mormor nära. Eh, kanske systrar, tjejkompisar, grannfruar, Vad som helst, liksom andra kvinnor. Då kan man faktiskt ta det här pratandet, det här ältandet med sina kvinnliga kontakter. Sen kan man hitta så här kärnan i vad problemet är och ta det till sin man. Man måste alltså inte älta med sin man. Men det är exakt som du säger, vi lever ju otroligt isolerade. Och det är ju inte naturligt att leva. Monogamt tror jag att det är naturligt att leva, absolut. Men inte isolerade som par. Det tror jag inte är naturligt. Och jag har faktiskt en liten berättelse om det här som jag kan ta en vän till mig. Som berättade att i hans, ja, i hans närhet så finns det en man som har fått barn med sin fru. Och hon, när han kom hem från jobbet Så liksom Hon i stort sett lämpade över Barnet på honom och tyckte att nu ska jag ha egen tid Så nu får du ta hand om sonen Och jag, som jag tror att det hände Så gick han, mannen, till sin mamma Och berättade om det Att det här händer när jag kommer hem Och hon då, svärmor Hon åker hem till dem Och tar ett snack med frun Så här fungerar det faktiskt inte Du kan inte lämpa över barnet på mannen Utan han har jobbat hela dagen, han försörjer dig så du kan vara hemma du bör ha middagen redo. Liksom. Och du, det här ska, här ska du inte bete dig ungefär. Jag vet inte hur hård hon var. Men hon liksom, inte kanske inte till detta visade det hårt. Men markerade att det här är faktiskt inte så man gör. Och fruen tog värsta in. Hon bara, jag ska vara hemma fru. Jag ska vara hemma. Min ba barnet ska laga mat. Ingen förskola. Liksom, du vet. Och jag tror att. Så här, det här, dels är det här ett tecken på att vi behöver äldre kvinnor. Som kan visa hur vad, vad skapet ska stå. Men jag tror också. Att det som vi gör, vilket jag vet är jätteviktigt, att man bara säger saker. Vi säger att det är okej okay, traditionellt. Det är okej okay, att vilja ha en man. Det är okej okay, att vilja göra sig fin för män. Det är okej okay, att vilja liksom, vara attraktiv för män. Vad det är när man säger som inte är så säga, PK eller acceptabelt att säga. Att någon annan säger det. Jag tror otroligt stor skillnad för, för någon som är i sådana här funderingar. Det gjorde det för mig när jag höll på att lämna feminismen. Och man har ju ingen som säger det. Äldre kvinnor kanske vet om det. Och som i det här fallet tog lyckades ju svärmor då säga det till kvinnan. Vilket ju var svårlingguldvärt guldvärt för henne och för sonen som får en bättre uppfostran och en bättre tillvaro när mamman är närvarande. Men det är så himla svårt att hitta att bara få höra det. Verkligen. Ja men verkligen bra sagt. Jag håller med. Den här kvinnan var så alltså, hon jobbade då först. När hon lämpade över barnet och sen så bestämde hon sig för att stanna hemma helt och inte hålla på att lämpa över. Han var så pass liten så hon var hemma fortfarande. Hennes plan var väl kanske bara jobba när han var ett år. Men istället för att göra det så tyckte han att nej men jag ska hemma att han är tre åtminstone. Och då ska hemma de första tre åren liksom. Ja, ah, ah, helt underbart. Så jag tänker få guidningen av äldre kvinnor. Ja men absolut, det är precis. Det där behövs ju verkligen. Det var ju som de visade så här även bland elefanter, att de äldre elefanterna verkligen behövde lära de yngre elefanterna hur, man, hur det ska fungera. Och när de hade, jag tror de det skjutits massa av de äldre elefanterna, så det var bara en massa unge elefanter. De bara sprang kring och härjade liksom. Så det blev kaos i skogarna och så, så att de var tvungna att liksom, föra in äldre elefanter som kunde liksom, lära dem hur de skulle vara. Och det är ju det, kvinnans viktiga roll att, att föra vidare traditioner liksom. Så det var ju verkligen en fin berättelse. Mm. Kul! Ja, det är jätteviktigt. Och jag tittade häromdagen på, igen på en video med Stefan Mollunier som handlar om en, en tjej som, från Sverige som ringer till honom och vill prata om att hon inte har lyckats hitta en man för familjebildning. Um, och då frågar han henne, vad pratar ni om med din familj? <laughs> och då svarar hon typ, ja vi pratar om saker som händer i, i världen och um, deras katt. Och han blir helt så här ställd och bara, pratar ni inte om relationsbildning, föräldraskap, liksom, relationer? Mm, nej, säger hon bara. Och han blir helt förskräckt, för han, hans frågeställning är ju, vill inte de dig väl, dina föräldrar? Varför guidar de inte dig i det här? För de lyckades ju få barn tidigt. De fick två barn, de är tvillingar, en tjejen och hennes syster. Så, för då säger hon, liksom, jag vet inte om de kan hjälpa mig. Och han bara, men de har ju, de har ju lyckats hålla ihop en familj i många, många år. Det klart att de, kan, att de kan guida det. De har ju gjort det själva. Ja, men det är tragiskt. Och det, hans poäng är ju jätteviktig just den här grejen. En förälder har ju trots allt lyckats få barn med någon. Och, för liksom, ja, det, och, till, och många av våra föräldrar har ju trots allt också lyckats vara gifta i 40 år. Liksom. Så jag menar, varför vänder man sig inte till dem för hjälp? Och det är ju många som inte gör det. Men jag önskar att vi skulle ha en kultur där man faktiskt fick markera mot varandra. Nu gör du någonting som inte är bra. Eller nu gör du någonting destruktivt. När någon markerar mot den så gör de ju det av kärlek. Ja, och, och grejen är att förr i världen då var det ju liksom, du hade inte k-korrelationer då. Det var liksom otänkbart. Du liksom, du gifte dig eller så fick du vara ensam. Om det inte passade, liksom. Så, ja men förr i världen var det ju liksom, mannen fick gå hem till pappan och be om, om din hand. Och eh, det fanns liksom inte på kartan att de skulle bara... Har löst sex och sen inte träffas mer. Alltså det, det är hela normen i samhället. Som har ändrats så himla drastiskt. Jag tror inte att min mormor. Så att säga pratar med min mamma. Om hur man skulle bilda en relation. Men eh, normen i samhället var liksom att. Ska du ha en relation. Så får du gifta dig. Och så får ni vara seriösa liksom. Eh, det fanns liksom inget annat val. Så jag tror att det, det är bland annat det. Och sen ja jag tror inte att. Föräldrar kanske pratar så mycket om det i, i Sverige heller. Att man ska, hur man ska skapa relationer. Hur man ska knyta an. Så att, ja, nej men jag håller med. Det är jättesynd. Och liksom, så att vi har ju inte, vi har inte guidningen från den äldre generationen. Och vi har en total normupplösning. Så vi har inga normer att, att hålla oss till heller. Så att det blir väldigt svårt. Alltså. Mm. Mm, mm, det är ett svårt. 8. Pojkar använder naturlig rörelse för att tänka. Det, det här är en intressant. Eh, pojkar och tjejer i skolåldern studerades för att se hur länge det tog dem att lösa konceptuella matematiska problem. Pojkarna löste problemen snabbare än tjejerna. Forskarna noterade att när de bad killarna att förklara hur de fick fram svaret så gav de flesta av pojkarna en förklaring utan att använda ord. De typ rörde sig, agerade och Gjorde gester för att visa sin process. Ord var en barriär för dem. Så under de följande veckorna så lärde forskarna tjejerna att förklara sina svar med rörelse. Och sen så gjorde de ett nytt prov på allihopa. Flickorna kunde nu lösa matematikproblemen lika snabbt som pojkarna. Det verkar alltså som att manliga och kvinnliga hjärnor har tillgång till samma krets. Men de använder sig ändå av olika så cirkulatoriska kretsystem som standard då. Det var ju superintressant. För att jag, jag trodde bara liksom att ja det är klart att killarna var bättre än, än tjejerna på matte. Men att det är inte så enkelt utan det kan vara andra saker som man ja att de liksom hade en mer icke-verbal tankeprocess liksom. Så himla intressant faktiskt. För att ja, jag känner själv också att de gånger som jag inte riktigt tänker då kan jag räkna ut saker extremt snabbt. Men i övrigt så är jag urusad på matte. Om jag försöker tänka, då kan jag inte. Så det, det där, det ligger någonting i det här. Det är jag helt säker på. Men jag vet inte heller om man kan riktigt använda det. Men det är väl bara kanske se att ja, vi är olika. En till grej liksom. Ja, och jag menar, det här är ju någonting som vi, som har att göra med det. Vi har hört lite grann om redan. Att skolan är inte gjord för pojkar. Nej. Och pojkar är inte gjorda för skolan. Alltså... Ja, man kan inte tvinga en, grupp, en hel grupp liksom människor att sitta i en bänk i 40 minuter som inte, är, som inte är gjorda för det. Och det är därför de får de här, de här diagnoserna som inte ens alltså de borde ha. För att de, deras hjärnor fungerar på det annat sätt. Och med det som du sa också om att eh, kvinnor eller flickors hjärnor har kapacitet att fungera så som mäns. Men de fungerar inte som standard gör de inte det. Vi är ju väldigt lika varandra. Men... Det tar inte bort någonting från olikheterna. Att mm. det också är lika för andra. Mm, alltså, mm. Det, det har ju inte med saken att göra egentligen. Självklart finns det folk som avviker från normen åt båda hållen. Det bekräftar ju oftast bara normen för ofta säger de får de som avviker. Verkligen, verkligen. Gud, intressant. Ja. Ja, eh, nummer nio då. Mm. Pojkar och flickor leker olika i grupp. Pojkar leker i större grupper, fokuserar mer på hela leken och utvecklar och testar hierarkier. Pojkar tävlar med varandra och utmanar varandra. Hos flickor kommer själva leken i andra hand och relationsbyggandet i första hand. Flickor turas om mer naturligt än pojkar. Jag tror att turas om 20 gånger mer än pojkar i leken. Och har högre nivå av samarbete. En annan intressant sak är att barn, om du har en stor grupp med barn, så na naturligt så delar de på sig och leker pojkar och flickor. Men om du har en liten grupp med barn så, så, att säga, inte så att det inte går att leka naturligt för att det är för få av alltså, pojkar eller flickor, då, då blandar de sig så att det finns en, liksom, en gräns för när de delar på sig och med sina egna så att säga för att barn identifierar ju också att pojkar lekar annorlunda än flickor och det är lättare att leka med de som leker som man själv gör så de delar i sig naturligt om de är tillräckligt många för att göra det och det här är ju är återigen ett problem i skolan att inte pojkar får göra de här sakerna i, i så hög grad de skulle behöva göra det för hierarkier är jätteviktigt. Testa sin fysiska styrka, testa sina gränser mot andra. Jätteviktigt för pojkar. Jätteviktig del är att bli man. Och den bara, den hämmas bara. Av ideologiska skäl. Inte vetenskapliga skäl. Inte faktiska, konkreta, motiverade skäl. Bara ideologiska skäl. Ja, det hemskt. Så pojkar är ju verkligen ett offer för feminismen och kulturmarxismen i skolan. För skolan är ju en kulturmarxistisk institution. Ja. och det är det största övergreppet på pojkar tycker jag som görs alltså det är alltså det emotionella övergreppet på pojkar, att de inte får vara pojkar det skapar också att de inte blir män heller mm. Mm. och då, har vi, då hamnar vi här där vi är nu mm. ja fy alltså usch. Ja. hemskt ja men det är intressant mm. Mm. hoppa vidare till tio direkt eh, tio, pojkar och flickor leker med olika typer av leksaker Ja, det här är en här klassiker verkligen. Ett team på Concordia University studerade nästan hundra stycken ett och ett halvt år gamla barn och deras preferenser för leksaker. Flickorna föredrog dockor och pojkarna föredrog ännu starkare lastbilar. Många skulle då argumentera för att det här är socialiserat beteende men en viktig sak att notera det är att ett och ett halvt år gamla barn har jättestora problem med att tilldela sig själva och andra korrekt kön. Faktum är att pojkarna, eftersom de utvecklades då lite långsammare än tjejerna, de gjorde ett, alltså ett ännu sämre jobb med att fördela kön än tjejerna. Så om vi antar att val och lek med specifika leksaker är en social konstruktion så skulle det vara logiskt för flickorna som då har en bättre förståelse av kön att ha en starkare preferens för flickaktiga leksaker men vad de fann var ju motsatsen så upprepar resultaten tjejerna föredrog dockor och pojkarna föredrog ännu mer lastbilar så dessa resultat duplicerades i nio månaders åldrar som ju då har ännu sämre förståelse av kön så även med direkt ingripande från föräldrar och lärare som uppmuntrade då könsneutrala alltså det vill säga motsatta leksaker så väljer tjejer att leka med dockor istället för lastbilar så fort de får en chans att välja. Så när det inte finns något val så visar det sig att flickorna då börjar leka med lastbilar som om de vore dockor. Och pojkarna börjar använda dockorna som svärd eller hammare. Så barnen är jättesexistiska. <laughs> Nej, alltså det är ju helt otroligt. I verkligheten så är alla däggdjur sexistiska. Manliga apor föredrar att leka med leksaksbilar. Och kvinnliga apor föredrar att leka med dockor. Unga manliga råttor engagerar sig i mycket mer rough and tumble, alltså så här slagsmålsliknande lekar, än unga kvinnliga råttor. Det går själv att notera att alla däggdjur beter sig så här och se att deras ungar leker olika beroende på sitt kön. Det är ju nästan som att kvinnor är naturliga Vårdare, alltså Till och med så små barn visar Större intresse för ja, med Ansikten dock och de händer och så vidare Och min dotter har ju också gjort så Hon har tagit bilar Och lagt i dock sängen liksom. ja, det, det, det har jag, jag Det finns inte När hon var yngre så var jag ju feminist Jag var i vänster i början och jag tyckte ju att, min, att jag ville göra som min mamma gjorde med oss. Alltså vi fick leka med vad vi ville. Hon köpte bilar och bilmattor. och Hon köpte dockor och barbie. Och hon köpte djur och bondgårdar och allt möjligt. Alltså tv-spel. Vi hade ju liksom valfrihet av allt. Och så har jag gjort med min dotter också. Och hon väljer ju att leka som en flicka liksom. Jag har aldrig... Jag gillar inte själva flickgrejer så mycket. Jag har inte köpt hemros och saker eller prinsessklänningar. Men hon vill ju vara prinsessa liksom. Man kan ju inte bortförklara saker med att ja, men miljön är sån. Min dotter har haft en... Ganska stor valfrihet i sin miljö. Mm. Och hon har ju behandlat som, så att säga, objekt som dock har tagit hand om dem. Alla flickor gör ju så. Ja, jag kommer själv ihåg när jag var liten och hur urtråkigt jag tyckte det var med bilar. Alltså, och hur många Barbies jag hade. Det var liksom, nej, det var ingen snack om saken. Så att ja, nej men jag tyckte att det här var jätteintressant för att just faktiskt att tjejerna då började leka med bilarna som om det var dockor. Det visste jag verkligen inte. Och att killarna så himla roligt, de bara eh, vad är det här? En, ett svärd eller en hammare? <laughs> liksom. Alltså det är ju det är gulligt. Alltså, jag. Vi, vi använder bebisens huvud som hammare, det gör vi. Det är så <laughs> liksom, lika att vi bygger vi, gubbar här Ja, liksom. <laughs> <laughs> <laughs> oh, nej men vad då? Känner ni bara en socialt diskussion? Det är väl, inget, <laughs> det är väl inget, inget att se. Move along. <laughs> <laughs> eller... Ja, det är otroligt intressant. Alltså, som, like, det finns ju liksom Visst, det finns många likheter, men olikheterna är det viktiga i det här. För det är det som gör att vi har olika funktioner, roller eh, och uppgifter i vår, våra liv. Mm. Det bara. Och det märks ju på framförallt flickor då, som är så omhändertagande med allt. Alltså djur, bebisar, dockor, lastbilar. Alltså det, är ju, de, det, är det, det ligger i naturen för dem att göra så. bara De, de tar hand om liksom. Nej, men precis Vi ska ju komplettera varandra. Det är ju det som är själva grejen. Mm för tänk om flickor för att det de gör är, sv att de är svaga när de försöker ta hand om då. Tänk om det är nästa steg i den här genusutvecklingen det är att flickor inte får de får inte naturligt ta hand om och de får höra att det är, är dåligt att göra det. Det kommer ju vara förrördande. Ah, oh. men så är det ju redan. Alltså så är det ju absolut redan nu. Det är, ju, det är ju liksom svagt och löjligt. Man ska ju vara en cool feminist, det vill säga en så tomboy, en en kill killflicka, det var ju coolt om man inte lekte med Barbies liksom. och, man, vi, ska ju vara, vi ska ju inte finnas det ska ju inte finnas kön, det är det som är själva grejen, så att det är ju ja, inte bara killarna som utsätts för den här misshandeln och hjärntvätten, men det är ju liksom i alla fall just nu så är det det de gör anses vara negativt. Och ja, men det kvinnor gör anses också vara negativt. Bara vissa grejer. Alltså det, det är väldigt förvirrande. För å ena sidan så ska man vara som en kille. Å andra sidan så är killar dåliga. Så att det, det går inte att få ihop det liksom. Nej, för precis. För att å ena sidan så ska man hantera till exempel känslor. Och prata om hälsa som, som kvinnor gör. Men å andra sidan ska, ska man inte se ut som kvinna. Alltså det är fult att klä sig feminint. Och det är fult. Alltså man ska... Alltså, hur kan man göra rätt i ett sådant samhälle? Det går liksom inte att göra rätt. Om man nu ska göra det utifrån den här värdegrunden som vi pratas om. Det, det, det, det är omöjligt. Det är, det är omöjligt. Alltså, människor som vill ha det här könlösa, totalt identitetslösa samhället de tror ju att det skulle ge oss väldigt mycket individuell frihet. Men det så är det inte. Vi drar oss inte mot det organiskt. Det sker med tvång. Lagstiftningar, begränsningar i olika, på olika sätt ekonomiska begränsningar och så vidare. Det är inte en naturlig utveckling och det är inte någonting som kommer öka vår frihet om man nu tycker att det är viktigt. Nej, nej. Det, är bara, det är bara ren hjärntvätt och propaganda liksom, som leder oss i helt fel riktning. Liksom. Ja, för om frihet innebär att man mår så pass bra och är så pass liksom, intelligent och emotionellt närvarande att man kan ta beslut då är ju inte det, det är inte dit vi är på väg. Vi mår ju så, så otroligt dåligt. Så hur ska man kunna ta beslut i sitt liv om man bara mår dåligt, är begränsad inte har mental kognitiv kapacitet, vilket ju många av oss inte har när man är typ utbränd, stressad, slutkörd mår dåligt, inte har naturliga relationer inte har relationer som man kan få hjälp och stöd av alltså allting bryts ner Alla, allting som är liksom lim i vårt samhälle bryts ner genom att man gör så här med barn Absolut och frihet det är ju, blir ju ensamhet det är det de menar Ja Bra. Hallå, grattis, nu är du fri, helt ensam ha kul Alltså, och det mår ju ingen människa bra av. Det var skönt att jag är fri och ensam. Men jag kan ha ett blått om jag vill. Ingen kommer klaga om jag gör det. Vi är liksom rädda för att andra ska markera mot oss. Men i själva verket är det de här ramarna i våra relationer som gör att vi mår bra. Anything goes, samhället är det mest osunda du kan ha. Ja. Uh, ja, ja jajamän, då tar vi elva. Uh, pojkar har högre risktagande än flickor. Pojkar reagerar positivt på en potentiell risk eller fara, att det är spännande, medan flickor reagerar med rädsla. Alltså det är ju bara... Wow. Män ska skydda, kvinnor ska skyddas. Det är ju, så är det bara. Ja, för ofta säger folk till mig så här att man ska göra något spännande och utmanande liksom, Och jag bara, nej, nej, jag vill inte, jag vill inte göra något spännande, jag vill inte göra något utmanande, jag vill bara ta det lugnt. Och Nej, men liksom, du förstår, det, det blir ju helt, det blir helt fel när man utgår från att vi är likadana. Ja, för att då förstår man ju inte heller. Man förstår ju inte att det är så det är gjort. Att människor ska skydda. Män reagerar positivt till och med på en potentiell risk eller fara. Alltså, det förstår man vidden av det, alltså, det, är, det är en ja. stor grej. Det är ofattbart för mig. Om jag går ut på stan på kvällen med min man. Och en grupp, annan grupp med, närmar sig oss. Hans slag gör ju att det här, det här är kanske till och med en naturlig situation. Han skyddar sin kvinna liksom. Medan alltså min reaktion är inte att, att vara aggressiv. Min reaktion är att, så att jag blir skyddad. Alltså vacka, dra mig undan, försöka komma ur situationen. Det, det är ju livsfarligt att tala om för oss att vi är likadana. Ja. Inte bara skadligt utan det är, det är farligt. Absolut. Nej, men det är det. det och ja, ja, jag håller helt med om Men också det här globalistiska... Åh, oh, man ska bara åka utomlands ett år, liksom. Åh, <laughs> oh, alltså det är så jobbigt. Och jag har verkligen gjort det där. Och det är ju inte alls en kul, spännande utmaning för kvinnor. Utan det är bara jätteskrämmande, stressigt och helt överväldigande på jättemånga sätt. Sälj man gör det utan en man. Ja, helt själv. Och samma sak också när de säger så här kvinnor bara, lämna din man han slår dig, det är klart du ska lämna honom eh, jag vet inte att det är så himla självklart, för att, vad innebär det då? då ska man ta en jättestor risk ut ensam i världen alltså det, det är inte lätt alltså, i sådana fall ska det ju finnas otroligt mycket stöd för de kvinnorna, och det gör det ju absolut inte nej om man förstår den här skillnaden då kan man ju, då kan man ju utveckla bättre skyddsnät för kvinnor som far illa i relationer ja för att det är jätte... Jag har varit i en sån själv när jag var inne i 20 talet Det är svårt att lämna. Särskilt om det som vi pratade om förut. Man är ju ensam, man har ingen... inte sin familj, ingen släkt. Oftast inte kompisar som är så pass all man kan att de kan hjälpa. Man är helt... Liksom, man utlämnar allt åt den här mannen då. Och han är ju trots allt ens trygghet. Mm. Man har... om man inte förstår den här delen av vår natur då kan man inte hjälpa kvinnor på det sundaste sättet. Nej, precis det som du sa nyss om kvinnor som reser utomlands själva. Eh, en reaktion jag har hört på det av andra män är ju en befogad reaktion som är Var är papporna? Papporna ska ju skydda sina kvinnor, alltså sina fruar, sina mammor, sina döttrar. Så var är papporna? Det är ju en befogad fråga i sådana situationer när kvinnorna, döttrarna åker utomlands och typ blir mördade. Och papporna låter dem göra det. De är ju inte män. Nej, nej, nej de har ju blivit av... Vad heter det? Avmanis... Avmaskuliniserade. Ja, de har blivit helt avmaskuliniserade. De har förlorat sin ställning i familjen. Åh, gud, jag önskar att jag hade haft en far som hade sagt nej, du åker inte utomlands själv. Är du galen? Mm. Nej, svaret är nej. Där mm. Det varit suveränt. Men ja, äh, äh, äh, i alla fall. Oh, eller som kunde ha hjälpt den när man ja. Ja. Ja, behövde hjälp. Liksom. 12 då. Kvinnor är mer lättskrämda. De visade det här då i en studie Och då mätte man rädsla genom elektrisk ledningsförmåga i huden. Så det har ingenting med liksom att kvinnor mer verbalt kan uttrycka att jag känner mig rädd nu. Utan det var liksom rent fysiskt som de mätte det. Och jag brukar lyssna på Till Swan. Hon är, jag gillar inte absolut inte hennes mycket av det hon säger. Men en del grejer är intressanta. Hon pratar om att kvinnor alltid är rädda. Alltså hela tiden grundkänslan för en kvinna är rädsla. Alltså det, det är helt otroligt hur rädda vi är hela tiden. Jag kommer ihåg så det var någon sån här video med, vad heter han nu Tony Robbins. Och han frågar så här, är alla kvinnor här i publiken, har ni känt er rädda, så rädda att ni trodde ni skulle bli dödade den, någon gång den senaste veckan? Och typ alla räckte upp handen. Och så frågade han det till killarna och typ någon kille räckte upp handen. Och, och det är verkligen, det är verkligen så vi vi är he, rätta hela tiden och jag tror inte att jag ens liksom helt är medveten om för det är så himla naturligt för mig att vara konstant kroniskt rädd så att ja, jag tycker bara det, ja, vadå, inte alla och det blir såhär, va? Äh, finns det någon som inte är det? Äh, killarna liksom, va? ja det, det, det, och jag tror att det här är nog bra för killar att vet, känna till om kvinnor och jag tror att de har inte fått lära sig det det visste de männen förr i världen, men det vet de inte längre. Liksom. Definitivt. Men jag tänker, den här studien som gjordes, är den, har det något att göra med att, alltså att kvinnor är mer typ, jumpy också? Att vi är, vi är lite mer nervösa? Att vi reagerar? Uh, uh, ja, precis jag tror det. Mm. Mm. Mm. Vi är inte gjorda för att vara redo för slagsmål. <laughs> Så som män bör vara. <laughs> det uh, uh. För det är ju inte vi som ska skydda oss själva, utan vi ska ju ha män som skyddar oss. Om det är pappan eller man, ens man. Det liksom män, män ska skydda oss. Liksom. Nej, men det är sant. Det är sant. Det, och det är också så att det, det ansvaret måste vi axla. Nu i det här samhället. Mm. Och det är jättesvårt för oss att och göra det. Liksom, på alla sätt och vis. För att det, det går helt emot vår biologi. Som du säger. Om det är en, en hotfull situation. Så blir det ofta så att kvinnor mm. väljer att vara passiva. Och det kanske inte alls är bra i den situationen. Nej, men det, det beror ju på. Menar, vi är ju fysiskt svagare. Ja, Så att. Vi ska kanske oss in i ett slags vår, men vi börjar ju göra omgivningen uppmärksam på att någonting händer så att man kan få hjälp av andra. Men ofta då framför ja. um, Men definitivt, det är, ju, det är <laughs> Vi är olika. Vi, ha, vi har olika uppgifter att, följa, liksom, att uppfylla för varandra. Vi ska komplettera varandra helt enkelt. Också, det är så bara. Um, nummer 13. Kvinnor reagerar emotionellt starkare än män vid risk för att bli utsatt för skada eller smärta. Alltså, vi är räddade för det helt enkelt. För vi vet att vi är svagare. Alltså, vi vet att vi är fysiskt svagare. Vi är också förmodligen emotionellt svagare. Alltså, att vi eller, att, att vi, vi är mer rädda liksom. Men blir inte emotionellt, inte lika emotionellt skadade av att bli utsatta för våld. Det, det stärker män. Mm. Det har jag lyssnat på när min man var med faktiskt i ett poddavsnitt för ett bra tag sedan när de pratade om kampsport. Ehm... Alltså men man bör, bör ta smällar för att tuffa till sig. Kvinnor blir, kvinnor blir traumatiserade av fysiskt våld. Men blir inte det. Eller, ja, men bör inte bli det. Mm. Och jag tror att män blir ofta inte det för de är gjorda för det. Det är bara det att man måste också exponeras för det lite grann för att inte den, den utvecklingen ska ta stopp. Och det är därför det är viktigt att, att pojkar får brottas och slåss. Och, och ha fysiska våldsamhuvudlekar. Mm. Det är jätteviktigt. Och det är inte farligt om man slår någon. Om man, om, det, är inte för, det är inte farligt att skada sig. Ehm, framförallt barn, de är ju, barn är ju som gummi liksom. Låt dem brottas. Nej precis, och jag tycker också att hela samhället är ju så här fobiskt för våld idag. Ja, ja. Tänk om kvinnor skulle få se våld också. Alltså, det kan vara att det är alltså man skyddar dem mot, mot andra som vill göra dem illa. Tänk vad man kan lära sig hantera det själv. Då alltså, Då vet man vad man ska göra i en sån situation. Ja. Man är ju helt handfallen om någonting händer. Ja. Men är ju oftast det också, tyvärr. Ja, jo. Nej, men det, det kräver ju träning också. Mm. Ja, jag tror att det, kampsporter är nog väldigt bra. Jag tror framför allt för män är det jättebra. För då får man ta smällar under kontrollerformen och man får lära sig hur det känns. Så man är inte rädd för det som skulle hända på gatan. Liksom. För det kan ju mycket väl hända på gatan. Nu. Mm, mm. Ja. Fast problemet idag är ju att. Ja de flesta män som är ute på gatan. De kommer inte att vilja ha något intresse av att skydda mig. Eh, och man kan ju inte vara liksom, alltid under beskydd av sin man. Det går inte. Så att det, idag är det ju svårt. Idag får ju kvinnor också. Måste ju lära sig och försvara sig. Tyvärr. Alltså så är det, vi, vi kan ju försöka gå bort från det, men, men det, det är nog, även om man liksom är gift med värsta kampsportsmannen så måste man ändå ta sig själv till sitt jobb varje dag, och hem. Mm. Ja, och okay. Precis, och det, jag menar, det är ju ett, ett systematiskt problem. Ja, visst. Det här kanske låter lite väl extremt, men att kvinnor rör sig så mycket ut i världen, framförallt, eller ja, till och med i samhället, framförallt det vi har, väldigt många män här som inte värnar om kvinnors fysiska hälsa och fysiska, fysiska trygghet. Ja, Nej, men precis. Nej, men visst. Idag, idag är det ju en kauhsituation som så jag tror att idag är det nog väldigt viktigt för kvinnor att lära sig att ta, liksom, ta hand om sig mm. själva om de, gärna, om de vill ha ett jobb att gå till. Liksom. Eh, många av övergreppen mot kvinnor verkar ske i hemmet. Jag vet inte, det här är något som jag har hört många säga att det inte stämmer också i Men när det gäller att lära sig när det gäller att lära sig självförsvar som kvinna, det är ju en falsk trygghet. Därför att om man kan självförsvar, då kan man försvara sig mot en man, men hur ofta kommer en man, nu går jag från krogen, det är inte en man. Det kanske är tio män eller fem män. Du kan inte skydda dig mot fem män hur mycket, mycket självförsördragskurser du, har, du har gått. Det går inte. Men har du en man med dig så är chansen större att du åtminstone kan fly därifrån. Kanske ringa polisen, kanske på andra och så vidare. Det, det är en, en, en falsk trygghet med självförsvarskurser tycker jag. Ja, alltså jag tror att mycket, mycket av nu har jag jag har inte gått jag har gått någon sån där kurs men jag skulle gärna vilja gå fler eh, och som också kanske är lite mer kampsportsliknande man mycket av det handlar om hur man tänker och hur man tittar runt omkring sig var finns det fara och hur kan man undvika det liksom, ser man ett gäng kan man ta en annan väg liksom, att man ganska snabbt verkligen känner att man undviker det och att man man kan faktiskt ta sig ur en situation där det är många genom att liksom, det finns tekniker för det liksom, så att man helt snabbt kan ta sig därifrån. Och det är ju ett annat sätt som en kvinna skulle försvara sig än en man. Men, men framförallt så handlar det om att tänka sig för. Alltså vart När går man ut? Var är man? Är det ljust eller mörkt? Men, ja, men nu, i Sverige på vintern så blir det mörkt. Ja, men vid fyr, klockan fyra är det supermörkt. Liksom. Så att du måste åka hem mörk, i mörkret själv på kvällen efter jobbet. Liksom. Men, ja, nej, men det här är ju också en sån jättelång ett avsnitt i sig själv. Liksom, men... Mm. Ja, men det är ju farligt att lära kvinnor att de kan försvara sig mot män för, för, och tro att vi är lika starka som män är, fysiskt. Ja, det är ju. Det, det är, nu, jag har inte heller gått sådana kurser givetvis Men just det här att inte se skillnaderna och prata om dem är ju farligt. Nej, men det finns ju så här, eh, själv, självförsvarskurser för kvinnor. De är ganska specifika för att liksom, de pratar verkligen om att du är liten, du är svag mm. och mannen som kommer att attackera dig kommer att vara eh, mycket starkare och, och ha vapen och så här och hur ja, de olika situationerna och ja, den kursen som jag gick, de var i alla fall så här, ja men om den som du möter är, om det är två personer eller om de har ett vapen då är det bara att sig direkt. Mm. Men det fattar man ju som sig. Mm. Men, men sen finns det, det finns andra kampsporter där man faktiskt kan ja, även dels hur man får någon som har en kniv kanske få avväpna dem. Mm. Alltså att det går faktiskt att mm. göra det, men du vet då ska man ju träna ganska hårt, ganska mycket. Ja. Det, det blir ju liksom, det blir ohållbart ganska snabbt om, inte det, om man inte vill att det ska bli ens livsstil att hålla på med kampsport fyra dagar i veckan. Liksom. Och då går, det går ju säkert att göra det som kvinna om det är en man. Men det är det jag menar. Oftast så är det ju, alltså till exempel som ju har ökat väldigt, väldigt mycket i Sverige det är ju inte en man bara, eller gruppvålltäkter och så vidare. Oftast är det ju inte bara en så att visst, en av männen kanske har en kniv, men det kan, tre andra männen kanske inte har en kniv. Det spelar inte ingen roll. Det är bara att de håller dig då så är det kört. Du, kan, liksom, Är det fler än en mot en, då, då, är det, då kan man inte ta sig ur den kvinnan när man ska vara ute själv på det sättet. Fast en tydligen gör det mm. det. finns tydligen sätt att kunna ta sig ur det. Om man snabbt nog uppfattar situationen som hotfull. Alltså, ja okej, Ja, alltså, jag är helt för att man lär kvinnor identifiera i förebyggande syfte. Absolut. Alltså det tycker jag man ska göra. Men, det, mm. men, men feministik kallar ju det för någon form av victim blaming. Alltså att, ja, du borde kanske inte gå den vägen där du vet att det kan vara knarkare eller en massa krog där och så vidare. Man, borde, man ska tänka före innan man gör någonting. Mm. Det är ju typ att du skyller på offret, vilket det ju inte alls är. Jag låser, min dörr, jag låser min dörr till min lägenhet. För jag blir lite alltså, menar Att man tar ju ansvar för sin egen trygghet och sin familjs trygghet och så vidare. Det är ju inte att skylla på offret att tycka att alla borde göra så. Jag går inte ut när det är mörkt själv, För att jag vill inte bli utsatt för någonting. Nej, nej. Nej, och det, det, det borde man ju. Det, idag är det ju det som gäller. Liksom, att du, du går inte ut. Du går inte ut själv på kvällen, och du går inte ut och dricker punkt slut. Liksom. Man kan ju önska att samhället var så att alla fick göra vad de ville, när de ville, hur de ville. Så är det inte. Det är naivt att lära kvinnor det och män också givetvis. Mm. ni är ju utsatta för missande i extremt hög grad. Ja men absolut. Så att, ja, men det, det är naivt att inte lära ungdomar till exempel att tänka, i, tänka smart och i förebyggande syfte. Mm. alltid har kompisar med, om man nu ska vara ute till exempel, eller, man, det man är inte bara krogen eller ibland, att bara det att man kanske går ut på kvällen och gör någonting, man ska alltid hålla ihop, man ska alltid alltså, man ska tänk, tänka på var man går Ja, nej men verkligen, det var någon grej på Facebook, det var någon kvinna som hade uppfunnit ett sånt här varningslarm liksom. och jag blev bara provocerad för jag blev så här, det, det där kommer inte att hjälpa överhuvudtaget så, äh, för det, det finns liksom inte en chans, det, vad då varningslarm? Ett larm, det finns ju inga straff i Sverige. Det, det finns inga, ett, om det är ett larm som gör så att man larmar polisen vad, vad ska de göra? De har inte tid att komma och hjälpa dig. Liksom, då antingen så klarar du av, antingen så har du en man där som hjälper dig eller så klarar du dig själv i situationen eller så undviker du att situationen händer. Det är de val som finns. Liksom. Jag tror att det är en av våra tuffaste läxor att lära oss nu både som grupp med kvinnor och folk överlag att vi måste förlita på varandra mer vi kan inte lita på våra myndigheter och vår stat oh. och eh, visst ett överfallsalarm kanske gör att andra i närheten hör att någonting händer och man kanske blir så att jag skraj av det och sticker därifrån men alltså, man kan inte förlita sig på att få hjälp av myndigheter och stat och så det är naivt också Ja visst, visst. Nej, visst. sen har man visat jätteofta att när det sker saker att folk typ man skriker eller har larmat det är ingen som hjälper den ändå liksom, av främlingar. Nej vi har ju blivit så avtrymmade, det är ju inte klokt alltså. Det bästa en kvinna kan göra är ju att ha en man helt enkelt och om man ska vara ute när det är mörkt för, liksom, tänka smart och tänka eh, i förebyggande syfte som sagt att var ska jag gå hur bör jag, liksom, ska jag gå själv eller inte Mm. Och det visst, jag önskar att samhället hade varit en. Alla sjunger kumbaya jag liksom och sitter i olika typer av ringar och håller det händer. Det är inte så. Och det måste man inse bara. Annars kommer man inte klara sig varken i yrkeslivet eller i frälet eller relationer eller vad, vad den kan vara. Det är en tuff värld. Liksom. Det är ju det, ja. Eh, ja, alltså poängen här är väl helt enkelt att män bör vara redo för och reagera åtminstone neutralt eller positivt. På att utsätta sig för risk för att skydda någon eller något. Mm. Att vi gjorde för den typen av dynamik helt enkelt. Mm. Yeah. Så 14. Män överskattar oftare sin egen kapacitet. När en professor tittade på manliga och kvinnliga studenter som utexaminerades från samma universitet. Med samma högskoleexamen i företagsekonomi. Då upptäckte man att männens startlöner var i genomsnitt 4 000 dollar mer. Man kan tänka sig att detta är otroligt sexistiskt. Om man inte känner till hur det verkligen ligger till. Det är nämligen så här att det visar sig att endast 7% av kvinnorna hade bett om mer pengar. Jämfört med 57% av männen. Så det faktiska resultatet av den här studien är att om du är väldigt självsäker så begär du oftare en högre startlön Oavsett kön. Och då är det mer sannolikt att du faktiskt får den. Än om du inte frågar. Eh, men så ska man också komma ihåg att det är inte alltid lätt för pojkarna. Som då har lite bättre självförtroende här. Och överskattar sig själva. För att bland annat så leder ju det här med att överskatta sin förmåga. Till att man till exempel oftare drunknar och sådana saker. Vilket är vanligare för. Men så. Nej men det här tycker jag var jätteintressant. För att det, det är ofta det som feministerna är så här, Ja. Stackars kvinnor, de är så blyga och de vågar inte be om lön. Eller de får bara det orättvisa löner och, så här, och det vet vi ju att det inte är. Um, men igen, det är bara att acceptera. Det, det, är, det går ju inte för kvinnor heller att slåss och eh, kämpa på karriärsmarknaden. Det är mot vår, vad som känns naturligt för oss. Eh, och jag vet själv, det är de gånger jag har liksom tvingat mig själv att be om så här jättehög lön. Och sen gått ner i pris där. Så det är jättesvårt för mig. Det känns Man bara sitter och kryper ur skinnet. Liksom. Det, eller säger man så på svenska? Jo, det kan man säga. Ja. kryper skinnet. Mm. Alltså det känns jättehemskt. Och, och sen då när man sitter där med en höglön. Då blir jag bara, jag blir bara stressad av det. Liksom. För då känner man sig. Åh oh, gud, nu måste jag verkligen prestera. Så att, det, det, ja, man kan inte vinna liksom, som kvinna där. Utan det är liksom så att kvinnorna ska ta hand om det interna, det som är i hemmet, det, det inre och männen ska ta hand om det yttre så att det, det, det funkar inte när vi ska försöka vara i den yttre världen det blir fel, vi mår dåligt och det blir problem mm. Vi har ju feminismen att tacka för kvinnors ökade psykiska ohälsa, så är det bara för den har ju tvingat oss ut arbetslivet och det är ju, de här studierna som bland annat du pratar om och även många andra visar säger bara att det är inte är något fel på varken kvinnor eller män. Utan miljöerna som tvi kvinnor tvingas vara i är inte optimala för oss. Vi ska inte vara i karriärsvärlden. Vi ska knappt vara i, i yrkesvärlden ens en gång. Det är bara så. Och det, det är inte patriarkatet som gör detta. Liksom. Vi har olika biologiska tendenser och de skapar alltså extremt mycket smärta för oss när man tvingas i någonting man inte ska vara i. Det... Alltså alla mår jätte, jätte dåligt. Och kvinnor mår så himla dåligt som tvingas. Ja, det kan jag tänka mig att du märker. Du är ju den typen av av del i, av jobbvärlden att det är inte dina, dina emotionella reaktioner är inte normala och sunda när du tvingas göra det som du måste göra. Nej. Det är jättejobbigt. Ja. Det är vi mår skit och som sagt jag tycker inte att de här siffrorna som visar på hur, hur kvinnor mår roligt, det har ju bara att göra med att kvinnor är på fel plats. Kvinnor är inte i hemmet liksom, med sina, sina barn. Det har ingenting att göra med att män förtrycker oss eller att vi, vi, vi inte vågar be om lägre. Eller så här, vi är på fel plats, vi ska inte vara där. Nej, visst, det... det finns ett fåtal kvinnor som är lämpade för chefspositioner, de får gärna ha dem. Men de flesta av oss är inte det. Nej. Men du ska ändå ut i kärslivet och många lurar sig klättrar på här stegen också. Det, det, är så, det är så naturligt. Mm. Ja, men sen idag så är så höga omkostnader. Så att ja, men ska man, ta, man kan inte bara ta liksom, minimilöns jobb. Då går det inte ihop. Liksom. Man kan inte leva en bra medelklasslivsstil då i alla fall. Nej, det, alltså, det var inte länge sedan en man kunde försörja en familj på en lön. Mm. Det var inte många generationer sedan Så vi är ju helt fuckade av det här systemet alltså. det, det är bara så och kvinnor lider otroligt mycket av det. Ska jag gör män också det men eftersom jag själv är kvinna så är ju mitt och barn alltså barnen helt själv också lider ju väldigt mycket av det Vi har de här trygga hemmen och kärnfamiljerna också. Så att det är ju jag vill ju inte att någon ska må dåligt liksom. och det gör ju alla av det här. Barn må dåligt, pojkar och flickor må dåligt, kvinnor och män må dåligt. Det är ju, och det här är ju de här studierna som visar på hur skillnaderna är i yrkeslivet för män och kvinnor visar ju på att det är inte naturligt att blandas på det sättet. Det är inte naturligt kvinnor att kvinnor var i, i en mansdommerad värld. Nej. Det är exakt, exakt som du säger. Kvinnors svär ska vara den lilla. Mm. Absolut. Gud, ja. Och männs sfär ska vara den stora. Alltså politik, yrkesliv, omvärld liksom. Absolut. Mm. Sen ska han få komma hem till sin lilla bubbla med sin familj varje dag. Det ska han mm. naturligtvis göra. Men han ska också vara den som är ute och verkar i samhället. Och kvinnor ska ta hand den lilla världen, den lilla sfären. Mm. Ja, jag går vidare till nummer 15. Män läter större risk att dö av en olycka än kvinnor. Och det här har flera anledningar. Dels är det som du sa det med drunkning. Nästan bara män drunknar. Jaha. Alltså de är väldigt, väldigt få, om ens någon av de drunkningsfallen som varit är kvinnor, det är nästan bara män. Nähä. Um, och så står det också så här, eller säger hon så här i videon. Vid en huvud- eller hjärnskada drabbas män hårdare av än kvinnor på grund av att molekylerna som hjälper hjärncellerna överleva syrebrist inte minskar hos kvinnor, men kan minska med upp till 80% hos män. Så om vi skulle låtsas att exakt lika många män och kvinnor har exakt samma typ av hjärnskada varje år i yrkeslivet eller vad det kan vara män skulle drabbas hårdare av det. För att deras hjärnor inte återhämtar sig lika väl som kvinnors hjärnor. Det är jättekonstigt med tanke på att män ska slåss. Ja, män berättar också i lägre grad för andra att de varit med om en olycka. Och det stämmer ju med det som jag sa förut, att män drar sig undan oftare än vad kvinnor gör. De har inte samma behov av att konnekta, dela med sig, äm, prata om känslor och så vidare. Mm. Jag skulle jättegärna vilja rota vidare i det här med syrebrist, alltså i, molekylerna som hjälper järncellerna att överleva syrbiskt att de minskar hos män och inte repar sig lika bra som hos kvinnor, det är, så, det är jätteintressant jag skulle jättegärna vilja veta mer om det och en koppling, eller en effekt av det här kan ju vara att män eh, lever kortare tid än kvinnor att då, då, dels drabbas som de oftare av i oftast i yrkeslivet då. män är extremt utsatta för det och eftersom inte de deras järnceller repar sig inte så kanske de inte helt lever lika länge. Det kanske skulle gå att göra någonting åt det, helt enkelt. Det är ju helt fascinerande. Ja, för det är ju, jag ser väldigt få åtgärder för att säkert liksom öka mänstrygghet på jobbet. Eller hur? <laughs> det pratar ju ingen om, framförallt inte sådana som för, säger att de ser för jämställdhet. De pratar ju absolut inte om mäns trygghet på jobbet. Verkligen inte, verkligen. Uh, nej, men det är, vad är det så här, nio av tio av de som dör på arbetsplatsen är ju män. Ja, och, och så snackar de om att det är så synd om kvinnor och det är så ojämlikt på arbetsmarknaden. Det, det, det är fullkomligt... alltså, man blir, Jag blir riktigt förbannad. Liksom. Ett fel som män gör här är att de inte pratar om det. För visst, vi kanske pratar för för mycket. Men om män skulle prata om de här sakerna kanske man kan göra åt, någonting åt det. Kanske, man kanske kan göra utredningar, sätta in åtgärder och lägga resurser på att ändra de här sakerna. Jag, jag vet inte om det har med det att göra men jag önskar att män kunde... Sätta ner foten och slå även i ni och se ifrån. För det här är nio av tio som dör på jobbet. Men det är inte acceptabelt. Nej, men det är intressant. För det är liksom det här. Ja, men män, de kommer ju vara som de är. De kommer ju inte att snacka om sina svårigheter. Utan de kommer att bita ihop. Och liksom... mm. Men det är samma sak där igen. Som jag känner med hela den här. Det här som jag har gått igenom nu. Jag känner mig lite så här överväldigad av skillnaderna och jag vet inte riktigt hur, vad man ska, hur man ska hantera det. Men man kan väl säga så här: var det här nummer 15? Ja. Ja, men då kan vi ju helt enkelt ta en paus. Vi har ju kört nu i en timme ungefär. Så att, för det, vi kommer inte till 50 som vi tänkte. Mm. Det var lite, nu överskattade vi vår förmåga tror ja. jag. <laughs> Verkligen. Vi hade report på varje... Ja. Uh. Eh, tendensen som män har att bita ihop och köra på är ju otroligt bundna, och hedersvärd. Men den är ju också på deras bekostnad, hälsomässigt, psykiskt och fysiskt just nu, och själsligt Och det måste vi måste göra någonting åt det helt enkelt. men mm. är liksom slit och släng länge varor i vårt samhälle, och det, jag vill inte skriva upp på det så det är hemskt. Pojkar och män är så otroligt utsatta i. I den yttre världen som är i skolor och jobb och så. Det är hemskt. Nej men verkligen. Nej men jag tänkte på en sak också. Det här med att. Ja nej men att man. Hela tiden blir nedvärderad som. En liksom. Att det som kvinnor ska göra är. Ses som dåligt. Um, det här med. Att laga mat till en man. Liksom. Det ses ju som så här. Ah. Vad förnedrande liksom. Vad hemskt. Och jag ser det som så här. Oh, mest underbara som finns. Liksom. Så att. Ja, men tänk så här då Tänk om det som män gör De går till jobbet för att försörja oss Och det som vi gör Upprätthåller ordning i hemmet Och lagar mat av dem för att de ska kunna försörja oss mm. Tänk om båda de sakerna är förnedrande det kanske, det kanske de är Men båda Både vi och män Behöver bita ihop bara göra det Ja. <laughs> alltså det mest hedersamma som så här, nordiska starka kvinnor Kan göra det är bara bita ihop Och samma sak gäller för män ja. det, Alltså det här det här liksom att man ska hålla på och dalta med varandra och, eller som du pratar om också man ska liksom, att det är funerande, ja ah, men så so what mm. det här mannen är upp liksom, bidrar till lite uppehälle mm. alla de här männen som gör det de gör dör på jobbet, utsätts för risker varje dag gör det för att vi ska kunna leva som vi gör mm. alltså okej okay, det finns definitivt kritik jag har mot västvärlden och västvärldens situation men vi har ju också världens bästa samhälle Absolut. Ja, det finns, framförallt har vi haft det. Ja. Vet du. Alltså det som vi ser tillbaka på. Det har ju varit mest stabila, harmoniska, hållbara, sunda. Eh, säkraste. För säkraste, kring. absolut. Mm. Ja. Och det har varit patriarkat. Mm, mm. ja, Västerländska väst, patriarkat. Ja, ja, svenskt patriarkat. Det var ju underbart. Mm. Alltså när jag var yngre så kunde jag gå omkring bara ensam ute på nätterna. Liksom bara. Jag tyckte det var helt underbart. Och liksom på sommaren då när det var helt ljust vandra omkring, det var ju inga problem Nej och det, här, det var inte så länge sedan, tänk dig 30 år till från när du, säg att du när du och föddes och 30 år bakåt mm. alltså kvinnors trygghet var ju det var ju, <laughs> det var ju en icke-fråga Ja Alltså vi hade ju inte några inslag av det vi har idag och hade man det så tog ju männen hand om det mm. i den lilla flocken floken man hade i det samhället man bodde i på bygden liksom det är ju allt sånt, alltså all den, det skydd man hade av sin miljö är totalt bortsuddat bara. Mm. Det är helt borta. På 50 år har de lyckats rasera det här liksom? Ja, det är skrämmande. Ja, det är det. Men absolut, jag tror grunden till att det har kunnat bli som det blivit det, det är just att, att vi har kommit ifrån våra biologiska könsuppdelning. För att män har vissa styrkor, kvinnor har andra styrkor. När vi samarbetar då blir vi väldigt starka. Om man bryter det, då blir det ju liksom verkligen en trolig svaghet på båda hållen. Liksom. Så att Jag tror att det är det, det här som är så himla, himla viktigt, att man verkligen börjar hitta tillbaka till det här igen. Ja, det är jätteviktigt. Och jag tror att exakt, exakt det är ju det vi måste göra. Vi måste hitta tillbaka till att för, så här, att förstå att vi har vi ska ha olika en viss sorts dynamik i en relation i en heteroskoslös relation för att komplettera varandra yep. det, är ingen, det kan inte vara en tävling mera, det, det kan inte vara en kamp mellan könen, det måste, det måste upphöra yep. vi måste enas och läka och komplettera varandra igen det är det största jobbet som finns och det är ju någonting vi Måste göra, helt enkelt. Vi har krafter att motarbetar, den utvecklingen. Men vi måste bara göra det. Mm. Det är liksom vår räddning. Mycket bra sagt. Tack så hemskt mycket Freja. Och vi fortsätter helt enkelt. Det här får bli en, en lång, lång, lång serie. <laughs> så. Jag ser fram emot att göra nästa. För det här är ju så otroligt viktigt. Ja, det är ju det. Mm. Mm, verkligen. <laughs> och intressant, jag har lärt mig jättemycket om hjärnan. När jag har gjort detta. Och ja. det är jätteintressant att se hur vissa processer i energi sker på olika ställen hos män och kvinnor det förklarar ju jättemycket och man kan inte skälla på någon som inte har alltså det här kommer vi gå igenom mer med egentligen men mm. man skäller ju sen blir inte på ett litet barn så man förstår inte att mental kapacitet. Mm. Mm. Tack så jättemycket ha en fortsatt trevlig kväll nu och så hörs vi snart. Ja tack tack själv <laughs> Ja, Tack tack, Hej då